Namodase, Bhagavato, Arahato samma sama, sambudese. Namota Bhagavato, Arahato samma sama, sambudese. Namota Bhagavato, Arahato samma sama, Tak jelikož dnešní... Výklad metody je asi poslední, nebo Jardo, jak to vypadá zítra, je ještě... Tak dopoledne ještě nějaké dotazy a potom společná meditace, tak to ukončíme, jo? Včera jsem mluvil o v rámci mého důrazu na to, že meditace je jako všechno, co zažíváme v životě, je proces. To je třeba si stále uvědomovat, stále na to myslet, stále se s tím zabývat. Jestliže chceme mít jasno o tom, co děláme a co je náš cíl. Meditace je též proces a v tomto procesu, jak jsme už se zmínili, organicky se v nás v nás rostou síly a tyto síly se v tradici, protože musíme, aby jsme je souhrnuli, musíme Udělali souhan, musíme je nějak dát dohromady, tak se mluví o šesti sílách, které jsem vysvětlil, které rostou. Dá se říci v poradí, ale též v celku. To je třeba si uvědomit. Teď. Metoda meditace, tak jak je vysvětlená většinou v základním buddhismu, je metoda postupného růstu. V praxi bodhisatvů tež používáme postupný růst a používáme tež růst z hlediska konce. Tím, že chápeme konec, chápeme lépe růst. Tím, že chápeme růst, tím chápeme lépe konec. A tyto konec a začátek vlastně z hlediska té nejvyšší pravdy vlastně nejsou odlišný. Právě proto sutry transcendentální moudrosti hovoří o tom, jestliže v nás vyvstane, bod, nechat vyvstat bodičitu je těžší, než se stát budhou. protože z hlediska té nejvyšší pravdy čas je něco, co nemá žádné vlastní soucnu. Čas vlastně my vytváříme tím, že vytváříme v sobě jisté procesy, a že je začínáme chápat. A tím se nalaďujeme tež na, Proces přizpůsobování se té nejvyšší realitě, ve které vlastně čas je iluzorní. Zopakujeme si těch šest sil a budeme se je snažit vidět jakožto jeden proces, ve kterém, ačkoliv ta Předešlá síla přizpůsobuje u vstání té další síly. Vlastně všechny tyto síly rostou pohromadě. Jestliže začínáme lépe chápat meditaci. Tedy zaprvé síla poslouchání, síla z poslouchání, to je síla, která nám umožňuje jasně pochopit ty koncepty, které my používáme v meditaci, aby jsme meditaci prováděli správně. Pak síla kontemplace, což je též, jak Sandin sutra vysvětluje, je založená na konceptech, ale už kontempluje o jejich významech. Tím pádem nás přibližuje do stavu vidělosti a uvědomění. Jestliže chápeme význam, pak začínám pak vystane, co? vystane odhodlání. Odhodlání je výsledek čeho? Je výsledek víry. A víra je výsledek čeho? Už jsme o tom mluvili. Je výsledek poznání strasti. hlediska buddhismu víra je výsledek poznání strasti. Jelikož jsme strast nepoznali, nemáme víru, když poznáme strast, nemůžeme nemít víru. Na z hlediska buddhismu poznání strasti je poznání toho, že vše, co je prechodné, nás nemůže uspokojit. A ty vnější znaky toho jsou jenom jako prostředky k vysvětlení této pravdy, jako pravda toho, že zrození je bolest, že stárnutí je bolest, smrt je bolest, hm? odpojení od toho, co je nám drahé, je bolest, spojení s tím, co, na, co nemáme rádi, je bolest. Všechno toto jsou jen prostředky k pochopení toho, že vlastně strast je vše, co je přechodné a do toho samozřejmě přichází poznání, že to, co je přechodné, nemůže uspokojit. A to neuspokojení, to je právě strast. To je, není strast obyčejných lidí, to je strast těch, kteří mají poznání, který mají uvědomění. To není strast obyčejných lidí, kteří nemeditují a kteří o poznání neusilují. Jestliže usilujeme o poznání, jestliže meditujeme o poznání, tato strast, strast přechodnosti se stává jasná. A právě proto přichází odpoutání. Protože přichází odpoutání, přichází síla bdělosti. To je třeba si uvědomit. Saty neboli překládáme bdělost, ale Doslova to znamená upomínání se. Upomínání se na co? Upomínání se na nejáství všech jevů. A toto upomínání nikdy nemůže přijít, pokud nemáme odhodlání, nemáme víru na základě poznání strasti. Jestliže máme vdělost, sílu vdělosti na základě poznání strasti, pak přichází síla uvědomění, díky které yogín pochopí a chápe v přítomnosti, že vlastně to, co je důležité, je čistota vědomí a to, co mu škodí, to je současné je poskrněné vědomí. Jestliže to chápeme, jestliže máme toto uvědomění, jsme jogíni. Jestliže jsme jogíni praktikujeme úsilí, které díky hlubší zkušenosti se stává stále více a více rovnoměrné. Tím pádem se nalaďujeme na stav samády. Tím pádem stav samády se stává stavem přirozený. A jestliže toto rovnoměrné úsilí se stane zvykem, nejprve vede k schopnosti jednobodovosti vědomí, které není rušeno jinými objekty. Takže se staneme efektivními jak v meditaci, tak i v každodenním životě. No, a zvyk jednobodovosti vědomí je pak zvyk samády, samády ve smyslu přirozené schopnosti rovnoměrnosti vědomí, ve kterém na základě pozornosti, v dělosti a uvědomění síla. Rozhodnutí jde společně se sílou koncentrace. Síla koncentrace jde společně se sílou správného rozlišování. Síla správného rozlišování jde společně se sílou úsilí. A to je samády, to je stav samády. tento stav samády, že jsme pak schopni aplikovat na každodenní život. Všechny problémy se vyřeší. Teď z hlediska meditace z hlediska meditace utišení, což je získávání této schopnosti, Procházíme, jak už jsme se zmínili, devíti stupni prebývání v utišení, nebo lépe řečeno prebývání v úsilí utišit naše vědomí. Jen utišené vědomí z hlediska buddhistického poznání, může začít poznávat věci tak, jako opravdu jsou to vědomí, které není utišené, nemá tu schopnost. A ať se snaží jakoliv, vždycky zůstane zaslepené. Právě proto... Utišení je základ moudrosti. Bez utišení, ať se snažíme, jakoliv, moudrost nám bude cizí. Proč moudrost bude cizí? Protože správné rozlišování, jestliže není spojené se správnou koncentrací, se správným úsilím, se správným odhodláním, se správnou vidělostí. Taková moudrost povede jen k nesprávným závěrům. Čili moudrost musí znamenat, praktické prožití tělem i vědomím, které je na tělo vázané. Jinak to skutečná moudrost není v tom smyslu, že moudrost znamená schopnost prospívat sobě i prospívat druhým. Z hlediska buddhismu je to tak. Můžeme mít dnes máme tolik, tolik informací, ale kolik těch informací prospívá náno, prospívá druhým? Nemáme schopnost je vstřebat, Nemáme schopnost vidět, jestli jsou pro nás užitečné nebo nejsou užitečné. Tak si plníme hlavy ale srdce zůstává prázdné. Je to tak Niko? Hm? Právě cesta jogy je opak. Srdce plné, hlava prázdná. Hm? Je to takové? Hm? To je zen. Zen znamená samády, moudrosti. A o to usilujeme. To je yoga. To je cesta poznání. To je cesta utišení. Můžeme ji sledovat krok za krokem. A můžeme ji sledovat též z bezprostředního poznání v každém momentě. A tyto dvě složky se musí doplňovat. A tyto dvě složky se doplňují na základě čeho? V tradici yoga, čáry, yoga celá yoga, tedy ve smyslu praxe, meditace, šamaty a vypašany, je vysvětlená na základě pozornosti. Ten, kdo se stane mistrem pozornosti, se stává mistrem jógy. Ten, kdo není mistrem pozornosti, ten není mistrem jógy. A pozornost znamená doslova dělání objektu ve vědomí. Je to kormidlo našeho vědomí, kterému dává směr. Jestliže vědomí nemá směr, jeho situace je jaká? Hm? Jaká je situace vědomí, které nemá směr? To takové vědomí, ať dělá, ať dělá cokoliv, hned zanikne rozhodne se tohle a zase dělá něco jiného. Je to tak? Dělá jednu věc a myslí na jinou věc? Hm? Protože ten kormidelník, který drží to, tu, to kormidlo pozornosti, který řídí loď vědomí, nic nechápe. Protože nic nechápeme, no těžko se divit, že má různé deprese a strachy. A... Proč se divit, když voda nemá kormidelníka? <laughs> Co, k čemu se divit? Jestliže kormidelník je utišen a ví, přesně správně podle hvěz, podle kompasu, jak řídit loď, no jaký strachy. Právě proto vlastně zrání meditace je zrání schopnosti používat pozornost ve svůj vlastní prospěch a ve prospěch druhých nic jiného. Tedy ty stupně utišení, o kterých jsme mluvili, mají co dělat, mají přímý vztah ke schopnosti užívat komidlo pozornosti. A v tradici yogačára právě celá meditace utišení a vhledu je vysvětlena jako analýza různých druhů pomílených a moudrých druhů používání kormidla pozornosti. Když chápeme ty nesprávné Používání kormidla pozornosti začínáme chápat čím dál tím jasněji, jak správně používat pozornost. Ale nejprve samozřejmě začínáme utišení. Jedině na základě utišení tato věda se stane naše. Jestliže... Utišení není, tato věda se nestane naše. A pak jenom počítáme krávy jiných. Hm? Ale vlastně nám to nepatří. Jedině, jestli jsme získali utišení, tak nám to bude patřit. A nemusíme počítat krávy jiných. Můžeme se spolehnout na svou vlastní zkušenost. Jestliže utišení nemáme, na svou vlastní spole na svou vlastní zkušenost se spolehnout nemůžeme. Tak zopakujeme si ty tedy ty stupně v praxi utišení. A pak, jelikož teď nemáme na to čas, možná v Praze na univerzitě, budu trochu rozbírat ty různé druhy správného a nesprávného používání kormidla, a sanga mluví o 40 druzích používání kormidla v poznání praxe šamaty a vypasany. A na to strávil 13 let v hluboké meditaci v kuku, kukuta Pavata u Gaja, aby tyhle ty různé druhy pozornosti na sobě vyzkoušel. Jenom skutečným ukazovatelem toho, co je správné a co není správné, nakonec není nic jiného než naše vlastní laborator, a to je naše tělo a vědomí, které s tímto tělem souvisí. Pracíme se k těm krokům. Mám teď, prosím vás, ještě než budou ty kroky, nemohli jste aspoň pár příkladů z těch čtyřiceti uvízt. Co je nejdůležitější pro nás je totální pozornost, pozornost k totálním objektům, což je praxe bodhisatvu, a pozornost k rozděleným objektu, což je praxe žáků. Praxe žáků spočívá vlastně v rozdělených objektech. Tím, že kontempluje všechny vše, co je složené. Jakožto nestále, vlastně dělí to, co je nestále, a to, co je stále. Borisatma kontempluje takovost. A v takovosti není rozdělení. A to z hlediska cesty. Bodhisattvu to je vlastně to hlubší poznání závislého vznikání. V závislém vznikání, jelikož nemůže existovat nic, co má vlastní podstatu, vše tvoří jeden celek. A s tímto poznáním vlastně praxe začíná. To poznání se jmenuje ta. Nic neexistuje odděleně. I naše vlastní praxe nemůže existovat odděleně od vědomí bytostí. jsou pozornosti ve smyslu pozornost na skutečné soucno těla, skutečné soucno počítku, skutečné soucno vědomí, skutečné soucno objektu vědomí a tak dále. Těch druhů je mnoho. No co je jako základ vědy o pozornosti, to je sedm základních druhů pozornosti, který je pro pochopení meditace šamatá vypašaná. Je třeba spojit právě s těmito sedmi základními kroky v utišení mysli. Tych sedm základních pozorností se dá použít ve vy... V samatě a tež ve vypasaní. Jestliže se použijí v samatě, znamenají zjemnění, proces zjemnění objektu, počitku objektu a vědomí, které objekt rozlišuje. Jestliže se vysvětluje jako ve vypasaně, je to. Pochopení pravd jakožto z hlediska cesty bodhisatů jakožto takovost. Tedy cesta utišení je ze začátku světská cesta, no a pak se z hlediska praxe bodhisatů pak je cesta transcendentální moudrosti. A ta cesta transcendentální moudrosti je nejprve hledání samády hledání takovosti, pak samády takovosti a pak stav budovství. To vysvětluje Lankavatara Sutra. Jelikož většina bodhisatů nemá, ti bodisatové, kteří mají přímou zkušenost takovosti, je málo vlastně praxe bodhisatů. Trtivé většiny bodhisatů je praxe samády, hledání takovosti. už v meditaci, tak i v každodenním životě. Meditace a každodenní život musí být harmonizovány v tomto smyslu. A možná zmíníme se Krátce, jestli ne dnes, tak o těch sedmi základních pozornostech, které aplikujeme v praxi utišení. Nejprve s objektem, jako je dech, nebo podobnými objekty, které jsou foremné. No a pak... Z hlediska yogačáry se meditace obrací na vědomí samotné hledání vlastně takovosti ve vědomí. A toto hledání takovosti ve vědomí, tedy objektem šamata se stává vědomí samotné, jak už jsme se zmínili, a objektem vypasana se stává takovost objektu. A tyto dvě meditace se doplňují, to je zen. praxe šamaty a vypasany v yogačárové tradici, ačkoliv oddělujeme na začátku samatu a vypasanu jsme si vědomí toho, že vlastně jsou spojené v jeden proces. Právě na základě teoretického poznání a kontemplace takovosti. A to se děje právě v praxi vyvstávání Bodičita Čili Vystávání bodičita je nejprve hledání na základě víry, no a pak po přímé zkušenosti na základě naplnění. Proto první stádium realizace bodičitu se nazývá. Rammuta, naplnění radosti. jestliže poznáme neskutečnost našich malých rozlišování, jsme naplnění radosti. My jsme to poznali, musíme se snažit, musíme mít víru, hm? musíme se přizpůsobit na ten náš ideál. Ten náš ideál se na nás neprispůsobí, musíme se přizpůsobit jemu. Je to tak? A vrátíme se tedy základním krokům utišení, bez kterého vlastně nic nemůže jít do hloubky. A to jsou do češtiny asi nejlépe bude uložení vědomí na objektu meditace, tedy na mentálním objektu, jak už jsme vysvětlili, všechny objekty meditace, ať už šamata nebo vypašana z hlediska, yogačáry, můžou být jen mentální objekty. Jen mentální vědomí může provozovat koncentraci a moudrost. To je to vědomí, které má jasný koncept. Pak schopnost udržet vědomí na objektu meditace, nejen ho tam uložit, ale nechat ho tam být. A jak už jsme vysvětlili, tyto dvě první stádia jsou založené na pozornosti vůči objektu. Tady máme další pozornosti. Pozornosti vůči objektu silou. Já se rozhodnu, že to tam vědomí tam musí být. Tlačím ho tam, protože jsem se tak rozhodl, protože jsem četl, že a, a, a svým vlastním zkušeností jsem zjistil, že ty, ta hrubost, ve které žiju, v rozlišování této hrubosti mi přináší jen strast. Proto to vědomí tam tlačím. A protože ho tam tlačím, nenacházím uspokojení. Vioze je to samý, ať už děláme hata yogu nebo co, když děláme ty asány s, s přílišným úsilím a bez e, síly v dělosti, tak e, co se stane? Na, nás neuspokojí. proto nebude moc v nich zůstat. Je to tak? No a dneska bohužel většina učitelů učí hatha-yogu jako gymnastiku, že No tak pak, ten, pak se to nemá jmenovat Yoga. No ale, jelikož poznáme něco jsme si přečetli, přemýšleli jsme, tak jsme poznali, že to tak dál nejde. A v meditaci jsme zažili různé frustrace, různé pochybnosti. No a zjistili jsme, že ty pochybnosti nám neprospívají. No tak jsme u toho zůstali. No a jelikož jsme u toho zůstali, získali jsme jistou víru a rozhodnutí a rozhodnutím vlastně začíná praxe v Jestli tomto rozhodnutí není praxe v nebude. A jestli tam ty frustrace nebudou, tak ta praxe bělosti hlavně nepřijde, protože ty naše staré zvyky s náma budou furt mlátit o dveře Ať děláme cokoliv, tak se z těch dveří nedostane. Jestliže se v nás otevře prostor bělosti, tak se dostaneme ven a Začneme dýchat čerstvý vzduch, pak vidíme to, tu dusnost hm? našich vlastních předsevzetí na základě toho, co se nám líbí a nelíbí. Pak vidíme méně skutečné hm? A když je vidíme méně skutečné, objeví se síla vdělosti. Síla vdělosti je, z hlediska budistického pojetí, je spojená s pochopením nejáství. Jelikož uvnitř a venku se všechno mění, právě proto, to nesmíme sledovat. Ale musíme zůstat uvnitř. Musíme se centrovat. Pokud tam nebude ta centrická síla, tak jsme jak loď bez kormidla. Ten, kdo je centrován, ten praktikuje bdělost, ten, kdo není centrován, ten se řídí podle toho, jak fouká. Když se mu něco líbí, nějaký pokrm, tak se nají tak, až spadne po stůl. <laughs> Když za zachutná jedno pivo, tak si dá hned pět, nebo šest, nebo sedm. Hm? Je to tak, Alice? když ho někdo rozlobí tak na to bude myslet ještě mnoho měsíců no a kde je vdělost? Protože jsme obráceni dovnitř, tak provozujeme dělost. Protože provozujeme dělost, začíná utišení. A to se manifestuje tím, že se nespoléháme na ty eh, zvuky a barvy a a počítky, které se stále mění, ale spoleháme se na naše pochopení. Hm? Protože se spoleháme na naše pochopení, spoleháme se na mentální objekty. Spoleháme se na naše utišení, spoleháme se na mentální objekty čišení patří mentálním objektům, skrze které my chápeme vnější svět. No a když získáme, když tato schopnost bělosti v nás dozraje, no, tak se dostáváme, jak už jsme se zmínili, do procesu vyčištění vědomí. Jinak se tam nedostane. A pokud nevyčistíme vědomí, všecko, co vidíme, je překroucené. A proto na základě zralosti v dělosti, jsme vysvětlili, pátý stupeň utišení se nazývá Damayaty, což je skrocení, skrocení čeho? Skrocení posklenění vědomí. Jelikož dělo z nás dozrála, neopouštíme ten objekt, který potřebujeme k utišení. Vysvětlili jsme, jelikož ho neopouštíme, proto veškeré. Hrubé tendence k rozrušení jsme opustili, ale koncentrace se lepší, ale pokud se uvědomění nelepší, no tak ten objekt, který používáme k utišení, není jasný, protože ho Neskoumáme. No a tím pádem zůstáváme ve stavu sice jistého uspokojení, ale který nikam nevede ani šamata, ani vypašana. To jsme vysvětlili. Hm? Tím pádem si uvědomujeme důležitost uvědomění. Zkoumáme stále ten protože máme lepší koncentraci, zkoumáme stále ten objekt, který používáme k utišení, jestli je to dech, začátek dechu, střed de, nádechu, výdechu, všechno vidíme jasně, jestliže zpracujeme s celým tělem, tak to jemné dýchání v těle pozorujeme a tím pádem naše mysl se zaostří, když naše mysl se zaostří, počítky budou jemnější, než počítky budou jemnější, objekt bude jasnější. A jak už jsme se zmínili, meditace, utišení a vhledu může existovat jenom na jasných objektech, na objektech, které nejsou jasný, i když máme dobrou koncentraci. Co vznikne? Mysl bude klesat, protože Lepší koncentrace je blíže k základnímu vědomí, z kterého pak vychází všecko možný, jako sen. Právě proto, jestli třeba uvědomit v tomto stádiu, jestliže jsem meditace lepší aby jsme pokročili dál, musíme zkoumat objekt meditace. Ať už je to foremnost nebo neforemnost. Aby mysl neklesala. Jestliže toto uvědomění dokážeme, síla uvědomění se začne krystalizovat. No a jsme ve stavu uspokojení v tom, co děláme, Jestli, protože máme uspokojení v tom, co děláme. Meditace jde čím dál, tím líp. Sedíme dlouhou dobu bez problémů, protože se nevěnujeme všechno, co vnímáme, vnímáme na základě našeho úsilí. Meditovat. No a tím pádem všechno ostatní nás, nám neodvádí pozornost. No a utišení jde do hloubky. Když utišení jde do hloubky, začínáme si být vědomí i těch nejjemnějších tendencí, vědomí, klesat, buď ke klesání nebo k rozrušení. A tady už pracujeme na úplně jiné úrovni. Když pracujeme na úplně jiné úrovni, samozřejmě ta úroveň utišení je úplně jiná. Ta úroveň a vědomí, které prožíváme, je také úplně jiná. A jelikož nás to uspokojuje tělesně i duševně, nemusíme se k meditaci nutit. Meditace je přirozeně, protože to je psychologie všech bytostí, od těch nejjemnějších. Po ty nejhlubší, že zůstávají u toho, co pociťují příjemné a odklonují se od toho, co je pro ně nepříjemné. Teď meditace je to nejpríjemnější, co známe. Tak vědomí nechce od ní pryč. Protože tam nachází uspokojení, které nikde jinde nemůže najít. No a pak to jde do hloubky. A to jde do hloubky tím, že si uvědomujeme, že aby jsme dosáhli absolutní čistoty vědomí, musíme moudrosti poznat rovnoměrné úsilí. Rovně ta, ta moudrost právě přichází. Uvědomění není nic jiného než moudrost. V šamatě přichází tím, že jsme si vědomí, že pokud vynakládáme přílišné úsilí, bude tam vždy tendence k rozrušení. Pokud vynakládáme nedostatečné úsilí, bude tam tendence k klesání vědomí. No, a tak se učíme vynakládat rovnoměrné úsilí. v filozofii jogi jsou termíny, které my nemůžeme přeložit, protože to není naše kultura. Ve filozofii jogi existuje pojem Abhoga, Anabhoga. Hm? Vačeš Mishra, v komentáří k Patanžali Yoga Sutra napsal dlouhé, dlouhé pojednání o tom, co je Abhoga, Anabhoga. Abhoga je od slova buč, což znamená ohnutí vědomí směrem k objektu. Toto ohnutí vědomí směrem k objektu Nesmí být ani s přílišným úsilím, ani s nedbalostí, ani s nedostatečným úsilím. Musí být rovnoměrné. Pak je to samády. To je stejné v buddhismu, jako v hinduistickém pojetí Ty termíny se spojují. V tajemství samády je tato schopnost vyhnout se a boga a naboga, vyhnout se ohnutí k objektu, které není rovnoměrné. Právě toto vyhnutí, sklonění se k objektu, které není rovnoměrné, v buddhismu nebo v výroze, vědomí, které se Ohýbá k objektu se jmenuje náma, hm? protože se ohýbá k objektu díky čemu? Díky faktorům vědomí, jako je počítek, vnímání, pozornost. Hm? Bez těchto faktorů se vědomí neohýba. Když tam jsou, tak se ohýbá. A jak se ohýbá, právě závisí na těchto faktorech. Bez nich by se neohýbalo jogou, právě jogin se učí, jak tyto faktory ohýbat správně tak, aby došel k perfektnímu tišení a čistotě vědomí. Jestliže se získá moudrost vůči ohýbání vědomí, ani s úsilím, ani bez úsilí. Jeho kuň je jako napsáno v, jak v buddhistických spisech, tak i v, ve spisech Hatayogi. Jeho vědomí je jako afgánský kuň, který používali císaři, jak indictí, tak i čínští. To je kůň, který ví, co jezdec chce a přizpůsobí se na něj. On nemusí držet uzdu, on jenom drží uzdu, ani nepřitahuje, ani drží volně u úzdu a ten kůň reaguje sám. tomu se říká Ajaniya Ashwa. No a toto je stav jednobodovosti vědomí, kdy vědomí nemá výkyvy. Jestliže se tento stav stává zvykem spontánní, pak je to samády. To je A to praktikuje meditující jak na neforemném, tak i na foremném. A neforemné a foremné se stává takovost. To je cesta bodhisatvů. Cesta není v protikladu vůči ničemu, není v protikladu vůči rozlišování. Rozlišování je tež ve smyslu takovosti. No, není v protikladu vůči nerozlišování. Nerozlišování cestou rozhodnutí není žádné nerozlišování. Nerozlišování jedině. Cestou zvyku, samády, to je nerozlišování. Právě proto, jak Igor říká, nepůjde, nikdy nepůjde. To samády tam musí zjít, pak to půjde. A to samády tam nepůjde, pokud nebude ten zvyk. A ten zvyk přijde, pokud neprojdeme těmi stádiemi, pokud si je neosvojíme, hm? pokud je nebudeme vidět jasně ve své vlastní laboratoři, že je to tak a nemůže to být jinak. To je věda. Tomu se říká Antara Vidia. Vnitřní věda. Bez této vnitřní vědě je bytosti ve světě ztracené. My se zabýváme vnější vědo, ale starí mudrcové se zabývali touhle vnitřní vědo. Právě proto mají tak vyvinutou nomenklaturu slova, pojmy, které my ani nemůžeme přeložit. No a tak se snažíme aby tato věda zůstala. No tak každý dělá, co může. No a když se budeme snažit společně, no tak to snad k ničemu povede. Tak po dnešek asi tolik.